Qosenoru aleykum salaam aleikum. Janë në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sonde në studion ne kemi të ftuar hojën e nderuar Alaudin Abazi, i cili do t'ju përgjigjet pyetjet tuaja që na keni dërguar në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. Hoce salaam aleikum dhe më së miri në emisionin tonë. Aleikum salaam, meshoj. Atëherë po fillojmë një herë me pyetjen e parë, e cila thotë kështu: Kur filloj të habuk harroj të them bismillah, por asnjëherë nuk harroj të them alhamdulillah. Kur e përfundoj bukën, çfarë të veproj? Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina muhammedu ala alihi wasahbi ajmain fillimisht a shtu si dihet prej normave adabeve te uh, ushqimit ne pergjithsi es edhe thënia bismillah para para fillimit te ushqimit pastaj fokahat në përgjysë në lidhje me këtë çështje ka debat se vallë është kjo diçka obligative apo është prej syneteve të preferuara. Ësaktas që njeriu nuk do të duhej ta shpërfillte me vedia dhe mos ta thot kët lutje para para se ta fillonte para se ta filloj ushqimin. Kurse nëse i ndodh njeriu të me harru ë dhe fillon ushqimin dhe han, nëse i kujtohet gjatë kohës kur është duke ushqyer duke ngrënë ë uh, thot bismillah awwala huwa akhiru hu, c në përkthim do thot në emër të Allahut për fillimin firi, deri në mbarim dhe për këtë ka ardhur një hadith i saktë nga në koleksionin e Imam Tirmidhiut Por nëse harron në përgjësi dhe nuk i kujtohët fare, atëre nuk ka ndo një mëkat për arësuje se e, si zhdihet njëriju nuk ngarkohet për ato gjera që e, i len nga haresa, të thotë jo qëllimisht, për ato dhe, nuk ka ndo një gjinaha ose nuk ngarkohet me të. Prandaj nëse harron nuk ka gjithkeqe, por është mirë njëriju njëri mja ba vetës shprehi, që zakonisht me e kujtu vetë, nëse është në prezencë të familjes, që të mundëhohet edhe familjarëve t'i kujtoj edhe vetës dhe në këtë fort jet ushqimi i përbashkët duke bër Bismillah të gjithë ata të cilët janë prezente në sofër. Zoti e di më së miri. Një shikues sa na shkruan thotë, "A kam obligim të kujdesem për kunatin 59 vjeçar, i cili është i semur për epilepsis, ngasë nuk ka kush kujdeset për ta." Ë, pamë, nuk është gruaja nuk është e obliguar që të kujdeset për vllau në burrit për arsyesë kur bëhet akti kurorës në mes të burrit dhe gruas ajo nuk kupton që obligimet dhe detyrimet me të cilat i merr gruaja dhe në anën tjetër ato detyrimet dhe obligimet të cilat i merr burri kanë të bëjnë në lidhje në raportin mes të burrit dhe gruas ndaj familja e burrit në këtë rast vllao nuk është e obliguar gruaja që të kujdeset për atë në formë obligative që nënkupton se nëse nuk kujdeset atëre kash përfill ato obligime bashkëshortore të cilat i ka mirë po duke pas parasysh zakonet pastaj edhe rrethanat e caktuara të që mund të jetë situata e kësaj gruaje them se nëse ai burr apo ai vlla i burrit nuk ka nuk ka ku të shkojë, edhe është në kujdesin e burrit, qoftë në familje apo afër aty, edhe zakonisht burri i kësaj gruaje kujdeset dhe i siguron ato nevoja elementare këtij pasi ka mbetur vetëm vetëm e kështu me radh, atëherë është nga piknisa njerzore dhe piknisa e mirëkuptimit dhe ndihmës në mes të burrit dhe gruas, që edhe gruaja ka brandë mundësive të të kujdeset deri diku ato mundësitë të cilat i ka. Mund ta marr shumë thjesht nëse përgatit ushqim për burrin dhe për për për fëmijët e saj. Atëre ë është e mirë dhe është njerëzore që krahas atyre ushqimeve që i përgatit të bëj edhe një pjesë pak më shumë për atë e, të nevojë për atë nevojtar duke u nisur nga pikpamja e ndihmës së dhe për kujdesin ndaj atyre njerëzve të cilët kanë nevojë dhe nuk ka kusht kujdeset për to. Pra kjo ndërlidhet me aspektin e, e njerëzores e jo diçka që është obligative dhe detyrohet gruaja ta bëj zoti i dimë më shmire. Për e ti aradhës sot shto, me shumë dëshirë dhe vullnejte prejshdo namaz, por kur vjen ku afilojnë me shumë për tesë dhe veshtersi, qëfar duhet të vepraj? Filimisht, ndoshta është e nehojshme që të vazhdoni, të i drejtoheni Allahut e madrëishu me lutje që Allahut ju forcojnë në këtë kët fe dhe të ju bëjnë nga ta të sëllet kanë kujdes në daj namazit e tyre dhe ju largon nga gjithvejt, nga ata grupe të njerëzve të silat edhe Allahu Gjella Ola i ka përmendur në Koranin famlartë që kanë përtojnë në faljen e namazëve, apo shperfilin kohët e namazëve dhe nuk i faljen e përgjësi. Për arsujës e vërtet, kjo është, nuk është një sifat i mirë, si që përmenet në disa hadithë, prej shenjave të e, një fakut, dyftyrësi se njëriut, është edhe kjo që lejon të kalloj kohë e namazit të qoft edhe e, me vonesë do thotë nuk e lejon me kalu kohat tërsisht por e, e fal e, pak para kalimit të kohës këto janë do thotë shenjat e dyftërsisë dhe i manit jo të mirë apo i manit jo të plot tek kë, tek një tek një njerëj prandaj vazhdimisht luteni Allahun e madhëreshëm dhe ta keni parasysh këto qortime dhe kërësime të cilat kanë arë në lidhje me mos përfilin e kësaj. Pas taj në anën tjetër duhet ta keni parasysh se jënë disa mekanizma dhe veprime cilat ndihmojnë që ju ta lërgoni po e them këtë shprehi të keqe në praktike në juaj. Filimisht pyët si deklarot se ka një lloj një lloj gzimjeje se e pret kohën po, e namazit, mirë, por kur vjen ajo kohë, pastaj fillon të ndihen veten e ti një pertaci. Kjo mund të jetë gjësesi nga shejtani i cili tenton me anë të këtyre me ndonjë perekupim caktuar, qoftë me ndonjë punë ose qoftë me ndonjë angazhim e kështu me radh që t'ju bëj që sa më shumë ta ta lëni që kjo që ofaljet të jetë sa më vonë dhe sa më sa më shumë të shtyhet. Prandaj duhet ti bëni vetit shprehi fillimisht ta falni namazin në xhami. Kështu që në atë moment nëse jeni afër dhe dëgjoni ezanin ti bëni vetit e, si një form obligative që në atë moment që dëgjoni ezanin, nuk të most bëni as ndonj as një punë tjetër përveç se mundis në xhami edhe më fal namazin në kohë nëse nuk jeni nuk e keni gjamin afër dhe zakonisht faleni në shtëpi atëre duhet gjithsesi ti bëni vetes shprehi këtë që e thash që e, mos ti lejoni vetes hajta ta kryejë edhe kët punë, hajtë edhe pak, hajtë edhe pak për arsye se kjo i thuat në gjuhën arabe e taswif, do të thotë shprehja që gjërat mi shty vazhdimisht të mos mi kryen në kohën e caktuar apo sa më heret e bënd që njëriu të fitoj këtë shprehin e keqe për gjithdo send, që mos t'i pëjnë kohën e saktuar, po t'a fitoj atë e, praktiken apo shprehin e shtyrje, së gjanave mi kryj me vonë. Në punë e namazit mundohet t'i bëj vetit njëriu si një loj e, obligimi, që në atë moment që hynë kohë e namazit, mos të mirët me asë një send, me asë një obligim, me asë një punë e vetë mja pun që duhet me qenë primarë në këtë rast është shkuarja me mara abdes edhe me falë namazin pas taj mi ba pun tjera. Nëse në këtë e ushtra njeri u vetën një kohë caktuar, atërre do të asheh se cilin nga ne që do të te i kaloj këtë problem dhe në vetën e ti nuk do të këtë mundësi të mendoj se a muqu, a mos muqu, a po për tëj, a po nuk po për tëj, për arësuje se njështë me kalimin e kosë e fiton atë shprehin që te i kalohet ajo ë përtesa me cilën mund ta ketë njeriu në në në kokën e tij, nëse vazhdon ashtu me i shty me e shty koha domethënë hajte, do pak hajte do pak e kështu me radhë, zoti i mëshmirit. Në pyetjen e tjetër, pyet një shiko se ta i pranohet namazi personit të cilit ka, nuk ja kanë bër hallall për shkak të një padrejësie që më ka bër. Në lidhje me halallëkun ndaj atyre personov apo që neve po them, kushtimisht nga kanë bëndo një të keqë apo ndo një padrejtësi pas taj neve e ndim vetën shumë të shtypun dhe e, me një, një formë nuk e ndim vetën të relaxum që mi a bëa halal ati dhe ky person vazhdo një jetën e ti qokht me faljet namaz apo veprat të ndryshme Nuk do të thot detyrimisht pëse aje ka ban një padritsi dikund, se të gjitha veprat të slat i bën pas asaj padritsi e do t'i refuzohen ati. Kjo ka të bëj me punën e nëse njëri ju bën shirkë ndaj Allahot të madrishëm apo bën mos besim, atëre vërtet veprat e ti refuzohen në formë të tërsishme dhe të gjitha atojnë të kota por nësë ndonë bëndon një mëkat tjetër, si kur që mund të bëj mëkatet të ndryshme njëriju prej tyre edhe zulumin dhejtë tjerve, nuk është nëmanë në formë të detyrushme, nuk mund të themi se si ati i refuzohen të gjitha vepra tjera të sëllat i bëndë, e kam fjallën vepra të mira. Por ajo që farëndodh është që ka nga ka të regupe nga meri sallallahu a.sallem, që nesër kur del para Allahu të madrishëm dhe filonë, të bëj logarinë, apo të jep logarinë për ato veprime dhe punë të zlatë i ka bërë, ka mundësime pas vepra shumë të mira dhe se vape shumë të mëdha, por, si që thëtë Allah, Pegamere Sallallahu Aleyhi Vesemë me një hadith, ju drejtojtë shokve të, të, të, të ti dhe ju thëtë, e të drunë me një lëmuflis, e dini se kush është personi i cili e, ka bankrotu me një fjalë tërsishtë dhe nuk ka kur gjë, Eh, Sahabeti përgjigjen se ky është njeriu i cili ka pasur një pasuri të madhe dhe pas një kohe e ka humbur atë pasuri. Thotë jo, nuk është ky me plot kuptim fjalën ai me plot kuptim të fjalës ai i cili ka bankrotusë, si themi ne, po i till është personi i cili nesër del para Allahut të Madhërisëm dhe ka vepra shumë të mira. Ka baurë thotë veprat e mira, por nënën tjetër e ka ofenduar atë e ka shajt këtij tjetrën ja ka marr hakun këtij i ka baur zullim të tjerve me një fjalë ka qenë edhe zullumçar dhe ka qenë njeriu i cili vazhdimisht i ka baur kësht të tjerve dhe për këtë shkak ai kur del para Allahut e Madhërisëm secilin nga këta persona të cilëve ai u ka baur kësht do ta kërkojnë hakun e tyre dhe pasi që ai është i obliguar tu a kthej atë hak të silen një wakabë, apo wakamar atyre, padricin që wakabër, do të detyrohet veprat e mirat të silat i ka, të ashtë përndaj atyre, dhe këtu do të mbetet pa asë një vepr të mirë, dhe kjo është persone i cili me një fjalë ka falimentu dhe nuk ka asgje, para Allah të madrëshmë, edhe pse në filim ka pas veprat e mirat të shumëta. Pra ndaj gjendja e këti persone është kështu, nëse ka bërë në një zulum, dhe Në anën tjetër ka fal namaz ka azhëru, ka baur vepra të mira, nesër kur dal para Allahut të Madhërisht, secili person që i ka baur zullum dhe padrejtësi, të gjitha do t'ia kërkojnë hakun dhe do t'ia paksojnë veprat mira, e mira ë detyrimisht, Zoti i di më së miri. Një shikues pyet thotësi të sillen me djalin 40 vjeçar i cili vuan nga depresioni. Nuk flet me antarët e familjes dhe sillet shumë keq, po na shkakton shumë probleme. 40 vjeçar. Po, 40 vjeçar. ë Si duket gjendja e këtij personi është mund të jetë depresion, mund tjetë ndo një smundje, e, psichike, tko, të jetë edhe ndonjë smundje pshishike. Prandaj un ju kshaqëllu që të të konsultoheni me ndonjë psikolog apo neuropsikiatër i cili të konstatoj qartë diagnozën e këtij personi për arsye se e, nëse është vetëm çështje e mbylljes në vetvete e kështu me radh, atëherë nuk mund të jetë edhe shumë armiqsor me me familjen ose të ju shkaktoj probleme. Pra ndaj unë e kësha preferu apo rekomandu këtë familje që konsultu në një psikolog apo në neuropsykiatr. Nëse është situata pak ma e thjeshtë dhe mund tjetë problemi i, si që të rego në një depresion, një balafacim apo në një situatë caktume që ka pas kënë njëri dhe përshka këtë mos suksesit në, në atë gjë, e ka e është mbyllur në vetnin e tij dhe ka një fazë të depresionit, atëherë ju gjithsesi mund t'i ndihmoni atij çë ta përballojë dhe të te, ta tejkalojë atë problem të së ka pas dhe ka mundësi shumë shumë që ju ta ta ta keni parasysh se e, cili ka sem problemi prandaj e, mundoni që dy, personi në të cilin ky më shumë ti ka besim dhe e ndin veten sigurt që ai të afrohet më shumë me të jo direkt kaloj në problemin, dhe në shtjellimin e, e asaj aty problemi me të cilin ka vuajtur apo ka kalu ky njerëz po munduon të krijojë një shoqëri duke lënë anash këtë këtë problem dhe me kalimin e kohës ai afrim e e bën që ky njerëz ta ndihet veten më të sigurt qarshi këtij personi dhe me këtë ndihmës ka mundësi me kalimin e kohës që të hapen edhe ato probleme apo edhe ato situata në të cilat ky të cilat janë bërë shkak që ky të merr apo të kaloj në atë situat depresive dhe me anë të bisedimit dhe trajtimit tyre dhe alternativave dhe shembujve duke s'jel mund të te kalot kjo dhe me ndoj që për një kohë të caktuar mund të përmërso gjendja e ti e gjithësësi edhe duke e... E, e sugjeru dhe duke rekomendu këtë bur, se vërtet gjera të ndodhi në jetë me caktimi në Allahot të madhërishëm dhe njerim në këtë jetë krahas shumë gjerave të mira me cilat balohat qo, gjithës e si pjesë të jetës jenë edhe mërzit, edhe mos sukseset, edhe e, smundjet, edhe humbja e dikujt me të afërmë, situatat të ndryshme cilat besimtari qertë, i sinqertë duhet t'i përbaloj dhe t'i te i kaloj. Most jetë për të një sitatet saktume ta paramendoj vetën se kjo është një rrëthan që vetëm ati i ka ndodhë që zakonisht disa njerëz e marrin nga kjo kontekst dhe vetëm ati ka bava kja dhe ajo që farë ati i ka ndodhë nuk i ka ndodhë as kujtë dhe nga kjo qasje e bënd që ai të merë qëndrime apo në natyren e ti të kjetë problemet të kësaj natyre pra mendoj që mundeni mi ndihmu duke i ndërhyj në këtë formë nëse është prej atyre rasteve që vërtet problemi i tij është depresion por nëse është diçka tjetër atëherë sish tash pak më herët konsulta tek psikologu ose neuropsikiatri ndoshta do të ishte e domosdoshme zoti i të më mësuesit khoch ne do të bëjmë një shqiptje të shkurtër për të rikthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën e mbetur të pyetjes ndërsa ju shikues të ndroruar që ndroni edhe me timë pistë vin do të rikthehemi pas pak Mishë të dashur jam i rikthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën tjetër të emisionit. Atëherë Hoxh vazhdoi me pyetjen e radhës, e cila thotë kështu: Para dhe gjat hutbes së xhumas pata probleme me bajtjen e abdesit dhe njëjta më ndodhi edhe në fazën e xhumas. Por kësaj radhe nuk mund ta të dal nga xhamia për të marr abdes sërish. Pasi shkova në shtefi, shtëpi e Fala Dreken, a kanë vepruar mirë dhe si të veprojnë në raste të tilla në nëse më përsëritet? Nëse është rrethana si shkak i smundjes apo ndonjë problemi e, që mos arritja mbajtjes së abdesit, atëherë duhet me pas parashysh se vërtet namazi i Jumat është një nga namazet që përsëritet vetëm një herë në javë. Prandaj edhe ajo situatë apo ajo koha për i, po themi gjysore apo 40 minuta sa është e parapamë ë njeriu i cili ka një problem të kësaj natyre që s'ka mundësi me bëjtë abdesin duhet më i bëj disa sebepe që s'paqu mos më leju at fazë prej gjys orë eventualisht 40 minuta mos më prish abdesin që me me qen kjo shkak edhe me me i kalu namazin xumas ë kështu që nëse e sheh veten që nuk ka mundësi me bëjtë abdesin po e them hytbia dhe namazin zgatin kushtimisht 40 minuta paraforsisht në një xhami kur falet njeriu, dhe ajë nëse e din paraforsisht që ë updesi nuk ka mundësi me bajt më shumë se gjysore po e themi, atëherë ndoshta për të është e drejtë që të vi pak më vonë namazit, bile me dëgju pak hutbën dhe me fal namazin së bashku me xhamat dhe kështu me arrit xhumat në përgjithësi. Mos të vi shumë herët për pra, arsyesë se në, nëse vjen shumë herët, ka mundësi me dëgju hutbën pastaj ta man kur vjen koha me fal namazin detyrohet me dal derisa te mer abdes kthehet kfalet namazi dhe kështu i kalon koha. Prandaj duhet me me i pas parasisht kto kohë dhe me e caktuar shumë qart ë arritjen dhe prishjen e abdesit e, nëse osht detyrimisht në atë situatë që s'ka mundësi me bajt. Kurse në rastin konkret nëse e, thot kështu se i ka ndodh pra e ka përsërit njëherë abdesin gjatë të kohës gjumazë kur imami ka qenë hytë për e kështu më ratë, pas taj është futur në namazë dhe duke falë namazën prapë e ka prishë abdesin dhe nuk ka pas mundësi me dalë, me marë abdesë më këthy prapë me nzanë gjematin, e, logaritet se ajë namazë ati i ka ikur, pra rështu e se kusht për me qenë gjumaja e, valide është që farzin me kry komplet me abdesë, dheri në momentin që jep selam imami dhe kryhet farzi i gjumas. Nëse me heret indodhë me prish abdesin, atëre nuk logaritet se e ka plëcu apo e ka kry gjuman tërsisht. Pra ndaj, ka vëpru drejtë që kur ka shku në shtepi e ka falë dërejkën, pra rësujë se aj në një forma apo tjetër ka qeni arsituar pëse s'ka arrit me falë gjuman tërsisht ashtu si duhet, dhe njeriu nuk ngarkohet për një punë siç tham pak më herët nëse nuk ka mundësi me e, e kry për shkak të kjo rrethon rrethana smundjes e kështu me radh dhe e ka fal drejtën dhe nuk nuk ka nuk ka ndonjë ndonjë problem ne kët por herëve tjera vepron ashtu siç tham në fillim të përgjigjes zoti i dhe mëshirë Një shikus e cila në shkrua nga zisra thot se ka filuar të praktik praktikoj namazin, por kur falet, vajzat të tëtë më të muajshe i pengon shumë në namaz, duke të tentuar të jahesh shamin dhe jahum koncentrimin. A pranot kjo namaz? Po, problemet e kësaj natyre, posa që ishte gratë që kanë fmi të vegjel dhe nuk ka kusht kujdeset gjatë kohë se namazit e kështu me radhë, jonë aktuale dhe zakonisht gratë bëjnë kësipytje dhe themi se... E, ka disa prej grave që kanë problem në këtë mendojnë që njeriu kur të falet namaz, në asnjë formë nuk duhet nëse fëmia i vjen në prehër apo e prek e kështu me radh, që gjitha këto janë problematike për për njeriu që falet. Ëh dhe kjo nuk është e saktë. Po saçiç nëse gruaja ka ka fëmijë dhe nuk ka kusht të kujdeset për fëmin ose është e obliguar ta ta përkund djepin gjatë faljes ose duhet më mbajt foshnjën në, në dorë gjatë falje, së qoftë edhe në kamë apo ullën, të gjitha këtu e në të lejuara, posa që është në rëthana kur nuk ka kushtë kujdesit për, për, për foshnjën. Për arësues e vetë kemi shemboj konkret edhe nga praktika Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem, për cilën të regunë shokt e ti se me një ras ka ardhë Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem në gjami dhe kishtë e marrë me veti një vajzë në besën e ti, ka qenë umëmë, ka qenë vajza e vajzës e Muhammedis sallallahu aleyhu a sellem dhe kur ka fillu namazin të regojnë sahabët shokët e ti se kur ka fillu namazin e mbante në dorë këtë foshnje edhe e falte desa lexante kuran e kështu më radhë kur ka shkën të në ruku dhe në sejgde e lente në tokë pastaj e bën të rukun sejgden dhe prapë kur ngritej e mbante në dorë dhe nga kjo praktik kuptojmë se kjo gjë është elejuar dhe nuk ka gjitë por nëse ka mundësi me mbajt dikush, është burri ose është ndonjë fëmijë pak më i rritur dhe ka mundësi ai me e mbajt ndërkohë derisa të falet namazi 5 minuta 10 minuta, atëra kjo është më e drejtë, por në rrethana të caktuara kur gruaja është e vetëm në shtëpi dhe nuk ka mundësi me e lën fëmin e qan i kapet nanës don me kërku me mbajt e kështu me radhë nuk prish fund me mbajt, me lezuh Kur'an o çoft edhe nëse bonsejs dhe ndollç fëmia me hip për mi e, nuk prish fund mundet me largu me dorë e kështu me radh për arsyes se gjitha ato edhe vërtetohen në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam treguat se ai me një rast duke u falur namazin nipi i tij nipat e tij Hasani dhe Huseni kishin kur karan seçdë kan kan hyp në në shpinë Muhamedit sallallahu alei ve selam edhe i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të ka qëndruar ashtu deri sa janë larguar ata dhe prapë është ngritur prandaj këto këto xhanda janë shumë të qarta por ndoshta njerëzit nga mosnjohja edhe nga ajo ë interesimi që ta kryej namazin me, e, ashtu si duhet në çdo pikpamje e, ngurojnë në këto veprime dhe themi se këto veprime janë të lejuara posa shisht në rrethana ku s'ka kush të kujdeset për fëmijët, zoti i di më së miri. Një shikues thotë se gruaja, një grua ka vdekur para 10 viteve, kurse burri ka vdekur para një muaji. Familja i ka varrosur të dy, burrë e grua në një varr, për shkak se nuk kanë pasur mundësi ta paguajnë varrin. Çfarë duhet vepruar? Kjo si duket ndoshta ka ndodhur diku në Perëndim, për arsye se tek ne nuk është problematike dhe themi se në parim duhet të kihet parasysh se në në varr apo nëjë do var duhet të varroset një person e jo më shumë dy apo tre ek çsto me radhë. Kjo është e lejuar vetëm në ra, në rrethana të jashtëzakonshme kur është koha e luftës dhe nuk ka mundësi të hapen varre ose për shkak të pamundësisë vendit ek çsto me radhë në rrethana caktuara lejohet e, dhe kjo është praktikuar edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe më vonë. Pra ndaj në rrasin konkret, nëse një varez, po themi, kushtimisht është të lëtsu dhe nuk ka vend për të vdekurit që vinë pas, lejohet, posashisht nëse ajo varez ka kalun një kohë e gjatë, disa prej fokahave përmenin në 20 vite, disa me pak, dhe esenc është nëse është arrit që ato... Uh, ku foma jenë uh, shujtë dhe faktikisht eshtrat jenë ba dhe thëtë dhe, atër lejotë varosën uh, të vdekur të tjirë në ato varë, uh, edhe nëse, kjo është dhe ma nëse ka kalun një kohë e gjatë mirë, po nëse koha është e shkurt uh, qoftë edhe djetë vite, themi se nëse ka mundësi të varosët në ndë një vend tjetër, atër kjo është më mirë ponë rrethana të pamundësisë, qoftë edhe në pamundësinë e pagesës, sikurse që është në rastin konkret, atëre lejohet kjo dhe nuk themi se është bërë ndonjë mëkat, por pot kisht pot ka lënë kishte lënë pasuri për shembull ajo gruaja apo familja e saj dhe kanë mundësi të blinë në ndonjë vend tjetër, atëherë ndoshta kjo do të ishte e drejtë, Zoti i di më së miri. Një shikues e thotë nëse nuk i flasku natit për shka këse me ka sharë dhe ofenduar, a konsiderot kjo si prishje lidhjeve farefisnore, për cilën do të japë logari i para zotit. Kur flasim në lidhje me mbajtjen e raporteve farefisnore, në parim në nënkuptohen ata njerës që jëndë afërm për ngajë aku shumë të afërm, sikurse që është vllau, djali, baba, nana, mija, daja, tezja e kështu me radhë. Do thotë këta që janë më të afërm, për këta kërkohet jemi pak më të kujdesshëm dhe raportet janë më të afërta, vazhdimisht dhe të mbajmë lidhje, çoftë me vizita, çoftë me interesim rreth tyre, çoftë nëse ka ndonjë ngjarje, munasëbet, dasmë, vdekje e kështu me radhë të prezantojmë nëse kanë ndonjë problem, do thotë, tu dalim në ndihmë qoftë me vizitë apo edhe ndihmë materiale, kjo është për selvim. Kurse ë familjama e, e gjerë, kjo varet sht prej zakoneve apo traditës së njerëzve, po edhe varet sht prej mundësisë. Në rastin konkret të kunati nuk është në farefisin e ngusht që je i obligum që të dëshmësh atë lidhje farefisnore, ashtu si që obligosh me prindin, ose me migjen, ose me tezen, e kështu me radhë. Pra ndaj, e, e them që nuk është diqka obligative që ju detyrohni me i folë, pastaj e kështu me radhë me mbajt kontakte, pra rështu se e, është një lidhje që nuk është aqe aferd, ashtu nështë ashtu si që pretendojnë disa, burri i do thot vlla i i burrit nuk është ndonjë afërsi as që madhe ashtu siç mund të pretendojnë diçka por nëse ai viziton shtëpinë edhe viziton burrin tuaj ose e, dikush prej familjes, atërë, në nështë është e drejtë që ju mos, mos mbani, e, apo mos dëshmoni atë urejtjen dhe refuzim që ti shërbeni, apo të përgadisni ndo një qajo, apo ndo një kafe, nuk do të ishte e drejtë për arsuje se të ke fundit e, aji me ato ofendime dhe shamje që, i pas ka bër vetëm se veten e tij e ka nënçmuar edhe e ka nënçmuar do thotë vllahon e tij për arsyes se ka ka shaka ofendou dikë, domoshi është i i veti, edhe edhe me kët nuk ka bë diçka, nuk të ka bër ty diçka të keqe, e vetmja keqçe është ajo se ju jeni ndirë shpirtnishht të keq. Prandaj lejani kët Allahut dhe vërtet në këto ngatresa dhe në këto konflikte dhe probleme të cilat ndodhin që zakonisht janë aktuale tek familjet e ndryshme, për parësie dhe shpërblimin më të madhe e kanë ata njerëzës e cilët janë, në thotë, të parë që shtrinë dorën e pajtimit dhe i te i kalojnë në këto probleme dhe konflikte dhe këtu duhet njeriu të ahullumtoj shpërblimin dhe arritjen e knasisa Allahut të madrishëm, për arsui se vërtetjen këto veprime në këto rëthana dëshmojnë mbështetjen dhe afrimin dhe synimin e njeriut që apo të a, a, a besimtari që t'arik në asinë, Allah të madhërishëm, Zotë e di mësmili. Dhe pyetja e fundit për sëndë, a është gjyna mos t'a vizitoj nënën, pas jam e mëshuar, por nënën e në kam endë gjallë? Ndërlidhe nështëta me pyetjen e me hershme, themi se në qështjen e mbajtje se raporte farifisnore nuk është përsilim vazhdimisht ajo vizita e ndërsjelë. Pra rësujë se kam mundësi që kjo mos me ndollu, qoftë pë po qofte dhe për shkakt për mundësi, si kurse që është rrasi konkret që djali, ose vajza me qenë e smur, apo e vjetër, mos me pas mundësi me dalë për i shtepis, qofte dhe nga obligimet cilat i ka rëthanat në rrushme dhe nanën e ka në një vend, dhe kjo gjithse si kërkohët të mbaj raporte. Pra ndaj nëse nuk ka mundësi ta vizitaj, atërret, tjetë ajo mbajtja e raportit, jo vetë, për arsuj se nuk du të kuptuot mbajtja e raportit vetë me vizit, vizitat në ndërsjelta, por mbajtja e raportit është me interesim, nëse nuk ka mundësi me shku në kam, apo fizikisht me shku të hapë telefonin të pysë për të, të interesot, të bisedoj me telefon një kohë të saktuar, pas taj nëse shkon dikush prej fmive të, të, të kësaj të këgjyshja, ti dërgoj një të fala, një selam, si e themi, një një përshëndetje, qofë në do një dhurat vogël, dëshmoj dhe thotë afersin, dhe të regoj keqarën se s'ka mundësi me vizitu përshka këtë rrethanës caktuar, që nuk ka mundësi me dalën nga shtepia, e kështu me ratë, të gjitha këto veprime, shërbej në përshën, Dëshmin se këto në këtë formë bahë në raportet farefisnore dhe gjithëve si kjo është ajo që farë kërkot, e jo vëtën vizita konkrete apo fizike të sën e bë njërzit në mezveti, Zotit Dimës Minë. Ate erhoj që kjo një herit ishte dhe pyytja e fundit për sonde, ne ju falen të rajmë shumë që gjithet kod për tardur në studien tonë dhe për të bërgjit qër pyytjive të shikosve ta. Edhe unë ju falen të rajmë përftesin. Shikosë të ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi pregatitu për sonde. Ne ju falendrojmë shumë që që ndëruat zbashku me ne. Ju vazhdojnit të nga dërgoni pyetje të tuajë në email adresën ton pyetje qësi i viske se bikom, si dhe në përmjet mesajëve. Deri në takimet tona të arshme, e selamu alikum dhe miru takovsh.